Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haulla wa la quwwata illa billah amma ba'd Fai khawana fid din wa akhwat fillah kau muslimin wal muslimat Jama'ah solat maghrib Masjid Nurullah Yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani warahimakumullah Semoga Allah Azza wa Jalla Senantiasa mencurahkan Rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah ta'ala kita akan memasuki Pembahasan bab yang ke-33 Terima kasih tentang tawakal kepada Allah Azza wa Jalla Bab yang ke-33 Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah tentang tawakal kepada Allah Azza wa Jalla Penulis rahimahallahu taala berkata Bab qaulillah taala wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin Bab tentang firman Allah azza wa jalla dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal Apabila kalian benar-benar beriman Surat Al-Ma'idah Ayat ke-23 Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama dalam bab ini Penjelasan tentang Salah satu ibadah hati yang sangat agung Bahkan ulama mengatakan At-tawakul adalah نهايه tahqiq tauhid tawakal itu adalah puncak penegakan tauhid orang yang bertauhid adalah orang yang bertawakal kepada Allah azza wajalla itulah buah dan hasil yang agung dari tauhid yaitu hati yang bergantung, hati yang bertawakal kepada Allah. Dan pada bab yang ketiga kita telah bahas sebuah hadis yang sangat panjang tentang 70,000 orang yang akan masuk surga tanpa hisap dan tanpa azab. Nanti bisa dilihat pada bab yang ketiga. Siapa mereka itu? Jadi mereka bukan sekedar masuk surga, tapi langsung masuk surga tanpa ada hisap lagi, tanpa ada azab. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka memiliki empat sifat: هم الذين لا يستركون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah tidak melakukan pengobatan alkai dengan besi panas tidak melakukan tetayur takut sial dan mereka senantiasa bertawakal kepada rob mereka jemaah sekalian kenapa mereka tidak minta diruqyah walau mereka sakit Kenapa mereka tidak melakukan pengobatan alkai, pengobatan dengan besi panas? Karena pengobatan dengan cara minta ruqyah dan besi panas itu hukumnya makruh. Kalau makruh berarti enggak berdosa dong. Tidak, tidak berdosa. Kalau minta ruqyah yang sesuai syariat, tapi makruh dan hilang keutamaan Masuk surga tanpa hisap Kenapa jemaah sekalian Walaupun makruh mereka tinggalkan Karena Kuatnya tawakal kepada Allah Jadi Mereka mencari Pengobatan yang Mubah saja Menghindari yang makruh Apalagi yang haram Apalagi yang mengandung kesyirikan Inilah di antara keutamaan orang yang bertawakal kepada Allah. Dan jemaah sekalian, Ayat yang pertama, Di dalam bab ini, surat Al-Ma'idah ayat ke-23. Ayat ini, Menunjukkan kepada kita, Bahawa tawakal merupakan ibadah, Dan sifat orang yang beriman. Dari tiga sisi. Yang pertama kata Allah, Wa'ala'Allah. Kalimat ini mengandung pembatasan. Dan hendaklah hanya kepada Allah. Artinya, enggak boleh diberikan kepada selain Allah. Kemudian sisi yang kedua, Ada kata perintah dari Allah. فَتَوَكَّلُوا Hendaklah kalian bertawakal. Allah memerintahkan kita bertawakal kepadanya, Berarti tawakal itu ibadah. Tidak boleh dipersembahkan kepada selainnya. Kemudian yang Ketiga, Ingkun mukminin kalau kalian benar-benar beriman. Artinya, kalau tidak bertawakal hanya kepada Allah, berarti bukan orang-orang yang beriman. Oleh kerana itu jemaah sekalian, ayat ini menunjukkan kepada kita tawakal itu ibadah yang sangat agung, iaitu ibadah yang dilakukan oleh hati. Lalu jemaah sekalian, bagaimana, bagaimana caranya merealisasikan tawakal kepada Allah? Yang pertama adalah Bersandar hati kita hanya kepada Allah Gantungkan hati kita hanya kepada Allah Pasrahkan Urusan kita hanya kepada Allah Baik urusan dunia Terlebih lagi urusan akhirat Ini yang pertama Gantungkan hati kita hanya kepada Allah Sandarkan hanya kepadanya dan pasrahkan urusan-urusan kita, baik urusan dunia, terutama urusan akhirat, hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua jemaah sekalian, disertai keyakinan yang kuat, Allah Azza wa Jalla yang akan menolong kita. Bukan selainnya Dan yang ketiga Disertai juga dengan keimanan Bahawa Allah Jalla wa'ala Dialah yang menakdirkan kebaikan dan keburukan Dialah yang menakdirkan kebaikan dan keburukan Kemudian yang keempat Usaha Jadi Bukan hanya bergantung kepada Allah, melainkan harus ada usaha sebab usaha itu juga perintah Allah. Wa fa inna khairazaditakwa. Berbekalah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ayat ini turun terkait dengan jamaah haji dari Yaman. Mereka datang dari Yaman untuk naik haji, enggak bawa apa-apa kata mereka, kami cukup bertawakal kepada Allah, enggak bawa bekal. Akhirnya apa yang terjadi jemaah sekalian? minta-minta. Minta-minta kepada orang. Jadi bukan seperti ini tawakal. Tawakal itu harus ada usaha. Tetapi jangan sekali-kali hati kita bergantung kepada usaha kita. Kepintaran kita, kekuatan kita. Pimpinan perusahaan kita Bos kita Atau sebab-sebab yang lain Yakin itu hanya sebab Dan Allah Azza wa Jalla Yang memberikan pertolongan kepada kita Kemudian yang kelima jemaah sekalian Berdoa Hanya kepada Allah Jalla wa Ala iya. Inilah Cara merealisasikan tawakal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dengan demikian jemaah sekalian Allah akan terus mencatat pahala ibadah tawakal kepada kita. Caranya, hanya hati. Hati yang bergantung kepada Allah. Yakin kepadanya. Berharap hanya kepadanya. Bersandar hanya kepadanya. Dan berdoa kepadanya. Tapi, dengan begitu kita sudah melakukan ibadah. Ibadah hati. Namanya tawakal. Iya. Dan karena tawakal ini adalah ibadah, maka tidak boleh dipersembahkan untuk selain Allah. Orang yang bertawakal kepada selain Allah, dia bisa terjerumus dalam kesyirikan. Kapan dia terjerumus dalam kesyirikan? Pertama, syirik besar. Apabila dia bergantung kepada makhluk, dalam perkara-perkara yang tidak mampu direalisasikan atau ditetapkan kecuali hanya oleh Allah atau dilakukan kecuali hanya oleh Allah contohnya jemaah sekalian bergantung kepada makhluk punya keturunan hanya Allah yang bisa memberikannya kepada kita kalau tawakal seperti ini, kita gantungkan kepada makhluk yang enggak bisa berikan kepada kita, maka ini adalah syirik besar. Begitu pula, hanya Allah Jalla wa'ala yang bisa menurunkan hujan. Hanya Allah Ta'ala yang bisa melindungi kita dari kesesatan. Yang bisa melindungi kita dari sihir. Santet. Guna-guna atau gangguan setan. Hanya Allah yang bisa melindungi kita dari api neraka. Dan memasukkan kita dalam surga. Maka dalam perkara-perkara ini, kalau kita bergantung kepada selain Allah, itu adalah syirik. Dia sama dengan doa, permohonan. Kalau perkara-perkara ini kita mohon dari selain Allah, itu adalah syirik. Beda kalau kita suruh kepada seseorang, Tolong, ambilkan air. Dia sanggup melakukannya. Kalau dia minta kepada seseorang, sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah, maka itu adalah syirik. Oleh karena itu, kalau kita mewakilkan seseorang untuk melakukan urusan kita, urusan ini saya serahkan kepadamu. Kamu urus. Urusan yang dia bisa kerjakan, maka itu bukan syirik. Tapi kalau kita pasrahkan kepadanya, satu urusan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, itu adalah syirik. Yang kedua jemaah sekalian syirik besar, apabila seseorang bersandar kepada makhluk yang dia yakini sebagai sesembahannya selain Allah. Yang dia yakini makhluk itu bisa memberikan pertolongan kepadanya. Selain Allah Jalla wa'ala Seperti bertawakal kepada Makhluk yang mereka yakini Sebagai penguasa Atau penunggu Di gunung tertentu Atau di laut tertentu Atau di tempat yang mereka anggap keramat Atau kuburan yang mereka anggap keramat Maka jemaah sekalian Tawakal jenis ini juga adalah syirik kepada yang mereka anggap sebagai sesembahan Selain Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian bertawakal kepada selain Allah Juga ada syirik kecil Ini yang ketiga Bentuk tawakal yang syirik Syirik kecil Yaitu Orang yang yakin Ini contohnya Orang yang yakin Allah yang memberikan rezeki kepadanya tapi hatinya bergantung kepada kecerdasannya kepintarannya mencari rezeki kepintarannya dalam memanage usahanya atau ilmu bisnisnya atau dengan kata lain dia bergantung kepada sebab-sebab yang zahir yang Allah tetapkan sebagai sebab dia yakin Allah yang memberikan rezeki tapi dia bergantung kepada sebab-sebab maka itu adalah syirik kecil dia yakin Allah yang menyembuhkan Tapi hatinya bergantung kepada dokter Maka Itu adalah syirik kecil Tetapi Kalau dia yakin Makhluk yang menakdirkan rezeki baginya Dokter yang menakdirkan Kesembuhan baginya Itu bukan lagi syirik kecil Melainkan syirik besar Inilah jemaah sekalian Beberapa jenis Tawakal yang termasuk syirik kita masuk dalil yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Innamal mu'minunalladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah menjadi takutlah hati-hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah bertambahlah keimanan mereka Wa ala rabbihim yatawakkalun Dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal Surat Al-Anfal ayat kedua. 2 ya Jamaah sekalian Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita Tiga sifat Orang-orang yang beriman Dan Allah membatasi Sifat itu hanya milik orang-orang beriman Dengan kata Innama. Ini kalimat pembatasan Dalam bahasa Arab Hanya orang-orang yang beriman Yang memiliki tiga sifat ini Yang pertama Apabila Mendengar nama Allah disebutkan Hatinya menjadi takut kalau dia menjadi takut apa yang dia lakukan berikutnya, perintah Allah dia lakukan, larangan Allah dia tinggalkan oleh karena itu, kalau kita lihat saudara kita terjerumus dalam kemaksiatan, ingatkan dia dengan nama Allah Ittakillah, bertakwalah kepada Allah takutlah kamu kepada Allah ingat Allah tapi bukan hanya eling ya. ingat Allah gak mau salat, itu kubur itu ajaran kekufuran. Yang menyetujuinya dia juga kafir. Murtad keluar dari Islam. Menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Kenapa? Karena berarti dia tidak mengamalkan la ilaha illallah. La ilaha apa artinya la ilaha? Menafikan semua sesembahan selain Allah. Menyalahkan semua bentuk kesyirikan dan kekufuran. Kemudian, illallah menetapkan, meyakini, hanya Allah yang berhak disembah. Jadi, meyakini atau membenarkan kekufuran adalah kekufuran juga. Penulis kitab ini dalam risalah beliau yang lain, berjudul Nawakidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman. Pembatal keislaman yang ketiga, dari 10 pembatal keislaman yang beliau sebutkan adalah man lam musyrikin aw shakka fi kufrihim aw sahha madhhabuhum kafara. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau orang musyrik atau sekadar ragu dengan kekafiran mereka. Dia ragu. Yahudi ini kafir atau tidak? Orang yang cuma eling saja, enggak solat kafir atau tidak. Bukan muslim. Dia ragu, bukan muslim kafir atau tidak. Atau malah membenarkan kekafiran mereka. Maka dia kafir, berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Ulama empat mazhab, dan ulama yang lainnya seluruhnya sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, atau sekedar ragu mereka kafir atau bukan. Padahal Al-Quran mengatakan kafir, dia ragu dengan Al-Quran. Dia tidak yakin. Atau malah membenarkan kekafiran mereka. Maka dia juga kafir, Ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi, ini yang dimaksud dengan ingat Allah adalah yang mendorong kita untuk melakukan amalan ketaatan kepada Allah dan takut maksiatnya Dan ini cara terbaik jemaah sekalian Kalau kita Sudah mulai tergoda dengan maksiat Ingat Allah Ingat azabnya Takut kepadanya Itulah yang kita bahas di bab sebelumnya Kewajiban takut kepada Allah Dan rasa takut itu muncul dari keimanan Semakin kokoh iman kita Semakin besar rasa takut kita kepada Allah Oleh karena itu Nabi kita yang mulia S.A.W adalah orang yang paling takut kepada Allah. Karena orang yang karena beliau orang yang paling kuat imannya sebab beliau orang yang paling dalam ilmunya tentang Allah, ya. Ini sifat orang beriman yang pertama, takut kepada Allah. Tatkala mendengarkan nama Allah disebutkan, menjadi takut hatinya, bergetar hatinya karena takut kepada Allah. Yang kedua, wa idha tuliyat alaihim zadatuhum imanana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah keimanan mereka. Ini jemaah sekalian. Salah satu pengukur iman kita. Bertambah keiman kita ketika mendengarkan ayat Allah? Tidak. Tidak paham. Bagaimana mau bertambah? Paham saja tidak. Maka disinilah pentingnya mempelajari bahasa Arab dan tafsir Al-Quran. Agar kita paham apa yang kita baca. Jadi subhanallah, setiap kita baca Quran Setiap kita mendengarkan Al-Quran Kalau kita paham Dan dalam diri kita ada keimanan Maka iman itu Akan bertambah Akan bertambah Iya Maka Mengukur iman kita Di antaranya adalah tatkala kita Mendengarkan ayat-ayat Allah di sinilah pentingnya menuntut ilmu agama agar kita paham makna ayat-ayat Al-Qur'an begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu yeah. alaihi wasallam. Iya. Di sini juga ada pelajaran Bahawa iman itu bisa bertambah. Kalau bisa bertambah berarti bisa berkurang. Bertambah karena kita melakukan ketaatan kepada Allah dan berkurang karena kita melakukan maksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sifat orang yang beriman itu bertawakal hanya kepada Rob mereka. Makanya adalah sifat orang-orang yang beriman, orang yang tidak punya keimanan tidak memiliki sifat ini. Dan jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting bahwasanya tawakal itu tumbuh bersama keimanan. Semakin kuat karena iman juga semakin kuat kalau begitu, untuk memupuk tawakal kita, maka kuatkan keimanan. Faktor terbesar agar iman kita berkuat, adalah menuntut ilmu, dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, agar iman kita dikuatkan. Jemaah sekalian, apabila kita benar-benar merealisasikan tawakal, maka kita akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Jalla wa Ala. Oleh kerana itu, dalam setiap urusan kita disuruh bertawakal kepada Allah sehingga dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah pun mengandung peringatan bagi kita untuk selalu tawakal kepadanya kita ingin beraktivitas keluar rumah kita sudah disyariatkan untuk membaca Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haulla illa billah Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa membaca doa ini sebelum keluar rumah maka akan dikatakan kepadanya hudita wa wupita, hudita wa wufita Kamu telah mendapatkan hidayah telah dilindungi dan telah dicukupi. Nah, Subhanallah. Membaca doa ini tiga keutamaan: hidayah, perlindungan dari Allah dan kecukupan. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu setan berkata kepada kawannya, kei pala kabi rojulin, kodhudia wakupia wawukia. Bagaimana lagi kamu bisa menyesatkan dia? Atau memudaratkan dia? Dalam keadaan dia sudah mendapat hidayah, Dicukupi dan dilindungi. Jadi setan pun putus asa. Tapi jamaah sekalian, Mungkinkah ini diberikan kepada orang yang membacanya, Tapi hatinya tidak hadir, Cuman keluar di lisan, Hati melayang kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Walaholallahualaihiwasallam. Tapi hatinya enggak ikut membaca. Hatinya tidak hadir. Hatinya tidak bergantung kepada Allah. Bergantungnya kepada selain Allah. Enggak mungkin. Jadi ini ucapan lisan doa harus disertai dengan kehadiran hati dan amalan hati bergantung hanya kepada Allah dan memasrahkan urusan hanya kepada Allah serta keyakinan yang kuat kepada Allah. Iya. Begitu pula jemaah sekalian dalam riwayat Muslim ada hadis. Allahumma laka aslam tu. Ya Allah, kepada mula aku berserah diri. Wa bika aman tu. kepada mula aku beriman. Wa alaihi kata hanya kepada mula aku bertawakal. Wa ilaika anab tu hanya kepada mula aku kembali. Atau bertobat Wabika khasam tu Hanya dengan mulah Aku Aku berjuang Allahumma ini a'udhu bi'izzatika Ya Allah aku berlindung dengan Sifat kemuliaanmu La ilaha ila anta antudillani Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau Janganlah engkau sesatkan aku Antal hayyul ladhi la yamud wal insu wal jinnu yamutun engkaulah yang maha hidup yang tidak akan mati sedangkan manusia dan jin akan mati ini salah satu doa nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah wa alayka tawakkaltu ya atau secara umum dibaca doa ini kemudian jemaah sekalian kita habis salat apa yang kita baca? Di antaranya, Allahumma la mani'ah lima a'taitah wala mu'atiyah lima manata, wala yang fa'udhal jad dimingkal jad Ini doa yang mengandung tawakal yang kuat kepada Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang engkau berikan. Tidak ada yang bisa memberi apa yang engkau cegah. Dan tidak bermanfaat orang yang punya kekayaan atau kecukupan dari mulai kekayaan dan kecukupan itu subhanallah jemaah sekalian dalam doa-doa kita mengandung tawakal kepada Allah Jalla wa'ala tapi sekali lagi bukan sekedar dibaca namun harus disertai dengan amalan hati yeah. inilah jemaah sekalian yang mungkin bisa kita bahas pada kesempatan kali ini sebelum kita tutup barangkali ada tanya jawab saya persilahkan silakan ini buku nampaknya hadiah nih ah atau apa nih hadiah kalau ada hadiah berarti saya bertanya nih ya Saya bertanya aja. Tadi kita sebutkan lima poin untuk merealisasikan tawakal Sebutkan satu saja. Angkat tangan, Pak. Ketergantungan hati kepada Allah Jalalawala. Podol, silakan. Ambil hadiah. Tapi jangan ambil yang ini. Terserah. Ada lagi yang lain. Ada lima. Silakan Pak. Berdoa, nggak apa apa yang kelima terakhir. Silakan Pak. Keyakinan yang kuat kepada Allah akan menolong kita. Silakan Pak. Apa? Silakan Pak. Usaha. Tawakal tapi tetap usaha. Itu bagian dari tawakal. Ia. Ya. Ia ya, yang keempat. Silakan Pak ada yang lain Silakan Akhi okay. Itu yang pertama tapi enggak apa-apa antum melengkapi Iya Bapak sudah dapat tadi okay. ya Silakan Akhi Ternyata 6 poin tadi satu lagi Keamanan terhadap Nakdir Allah azza wajalla, dialah yang menakdirkan kebaikan maupun keburukan. Masya Allah, yang paling besar, Pak. Ini hadiah beneran ni? Oh iya hadiah ini. Ada plastiknya. Silakan, Pak. Ya. Masya Allah. Masih ada sedikit waktu. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Sudah habis dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz bagaimana kita untuk diri kita sendiri mengukur mana yang tawakal mana yang pasrah yang salah karena kan orang seringkali tuker nih wah oh, saya pasrah aja deh menerima apapun Walaupun dia sudah menjalankan keempat, tapi, keempat tadi, eh, tadi ke lima yang tadi atau enam yang, yang yang terakhir lima tadi. Cuma bagaimana buat diri kita sendiri meyakini bahawa ini tawakal. Saya sudah melakukan ke enam dengan sungguh-sungguh. Atau saya cuba hanya menghibur diri sendiri, ah, saya pasrah aja saya tawakal aja kepada Allah. Apa ya buat diri kita sendiri pegangan. Jangan sampai kita kejebak dengan pasrah yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ihris alamayn fauk, wastain billahi walla ta'jaz, wa in asabak sheyun, فلا تكل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن كل قدر الله وما شاء فعله". Jemaah sekalian, ini hadis ini mengandung prinsip-prinsip kesuksesan dalam usaha. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersemangatlah engkau di dalam meraih apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan kamu lemah, jangan merasa lemah. Minta tolong kepada Allah. Kamu sudah usaha, sudah minta tolong kepada Allah. Sudah berusaha untuk kuat Tetapi Harapan tidak sesuai kenyataan Kamu ditimpa satu Yang tidak kamu inginkan Musibah misalkan Maka katakanlah Qaddarullahu wa masya'fal Allah telah menakdirkan Dan Allah berbuat sesuai kehendaknya Kembalikan kepada takdir Allah Tunduk kepada ketentuan Allah dalam takdirnya. Dan jangan kamu mengatakan, Seandainya yang saya lakukan ini, Tentu yang terjadi lain. Kalau tidak begini, Maka jadinya begitu. Sudah. enggak usah berandai-andai ke belakang. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Ucapkan, Qaddarullahu wa masya'afal. Allah telah menakdirkan dan Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena ucapan andaikan, berandai-andai ke belakang, itu adalah pembuka pintu setan. Setan akan menjerumuskan kita ke dalam kerusakan akidah terhadap takdir Allah Jalla wa'ala. Ya, inilah prinsip-prinsip kesuksesan dalam berusaha yang sangat erat kaitannya dengan tawakal. Kemudian jemaah sekalian, yang dimaksud dengan usaha adalah usaha yang tidak mengandung dosa. Usaha yang tidak mengandung dosa. Kalau dalam usaha itu mengandung dosa, itu bukan tawakal. Itu bukan tawakal. Contoh jemaah sekalian, seorang Laki-laki mencari istri Seorang anak muda mencari istri Dia pun usaha Bagaimana usahanya? Pacaran Itu bukan usaha yang benar Dia tetap sabar Dan menempuh cara yang benar Untuk mendapatkan Istri yang solehah Bukan dengan cara berpacaran Maka itulah namanya Tawakal ya. Cara yang sesuai syariat bukan dengan cara yang diharamkan oleh Allah Jalla wa ya. Barangkali demikian, wallahu wa alam. Pak. Masih ada waktu? Silakan. Silakan Pak. jauh sekali. Belakang sana. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengar gitu. Arti daripada Allah Jalla wa ala, karena baru saya dengar gitu, itu, Itu adalah ya? kalimat pujian kepada Allah, pengagungan kepada Allah. Allah Jalla artinya yang Maha Agung. Wa wow, itu dan wa dan ala yang maha tinggi. Ya. Jadi sama aja dengan subhanahu wa taala, tabarak wa taala, itu semua kalimat-kalimat yang mengandung penesucian dan pujian serta pengagungan kepada Allah subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu artinya. Ada yang lain silakan. kalau tidak ada lagi kita cukupkan semoga bermanfaat lebih dan kurangnya maaf wallahi taufik subhanakallahumma bihamdik asyhadu anta astaghfiruka wa atuubu ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh